А серце калатало так, що, здавалося, хата ось ось затруситься. Що ж це? Що ж відбувається? Невже таке можливо? На вулиці почулося коняче форкання, зашурхотіли колеса підводи, знову залунали голоси. Командир відділення, як і решта бійців, лежали тихо, без руху, ніхто не озвався жодним словом, і лише. Петров голосно сопів у вісні. Так само тихо вони лежали, коли підвода виїхала з подвір'я і голоси на вулиці віддалилися. Так само тихо, лежали і решту ночі, і на ранок жодним словом не згадали нічних гостей, немов би й не було їх, немов би це був лише колективний сон, навіяний розповідями політрука про кровожерливих зрадників бандерівців які стріляють у спину з-за поза кожного тутешнього дерева. Сказати чесно, уляні, як дитині півдня, ніколи, на думку, не спадало приєднатися до когорти киян, що під час зимових свят подаються до Карпат, аби отримати сумнівне задоволення від спуску із заледенілих гір на неслухняних лижвах, або, ще страшніше, дошці-сноуборді. Вона бачила, звісно, сотні цих, навіжених щохлами і баулами на переваги, шоломами і окулярами на головах, радісно збуджених дорогою туди і стомлених та обвітрених під час повернення, нерідко накульгуючих або прикрашених гіпсами чи лангетами, змилицями, ба навіть на візках. Однак Степан сказав, як це ми не поїдемо? Треба ж хоч дитину на лижви поставити, якщо вже ти така дрімуча. І вони поїхали. Уляна щиро не розуміла лижв. Прив'язувати до них якісь дошки та ще й такі незграбні, що заважають вільно рухатися, це було поза межами. У рідному очакові вона і ласти під час купань ніколи не надівала, навіть у ті кілька сезонів, коли це раптом стало модним. Степан же, почувши таке пояснення, сміявся до сліз, а потім нещадно кпинив за кожної можливості. Сам він із лижвами неначе народився, справжній сибіряк. Розповідав, як першим у школі засвоїв ковзанярський хід, новинку, якою підкорив у 80-ті у болівальників знаменитий швед Гундесван. Як завдяки цим навичкам дуже швидко став і на гірські лижви, бо для них асинхронна робота ніг головне. А ще, як ходив цілиною у тайзі на широких туристичних лижвах, бо лише у туризмі. Ну і ще й на полюванні лижви зберегли своє первинне призначення не дати людині провалитися у сніг. Ти навіть не уявляєш собі, що таке піти у тайгу. Особливо, коли надійна компанія, без нитиків і дівчат. Там повітря таке прозоре, що фокусує сонце, як лінза. А якщо без дівчат, можна наметів не брати, тільки спальники. Ну, там казан, миска, чайник. І все. Ідеш собі, кайфуєш. А продукти? – дивувалася Уляна. А які у тайгу продукти? – Тільки пільмені. Вони ж морожені. Так їх у торбинку склав іззаду на рюкзак, щоб там торок котіли. Ну, ще чай там, сукор, все. Скільки ж треба пельменів? Ну, рахуй. Такому, як я був хлопцю, сорок штук на добу, можна тридцять п'ять, на два прийоми. У казані снігу натопив, пельмені зварив, гарячий бульйон сьорбаєш – це тобі перше, пельменями заїдаєш – друге. «Красота! А компот?» – стандартно пожартувала Уляна. «А замість компоту – чай. Знаєш, як в Сибіру кажуть? Чай не п'єш? Откуда сила? Випив чай? совсем ослаб. Жах! Що жах? Рахувати, скільки з'їв пельменів. Обіцяй, що не будеш рахувати, скільки я з'їла», – попрохала вона. В Україні пельмені не вміють робити, раптом з ноткою зверхності, констатував Степан. Оце сказанув, обурилася Уляна. Так і сказав, бо у вас найсмачніше, що є у пельменях, бульйон виливають. У вас, передражнила вона, зате у вас, у цьому Сибіру вашому, нічого крім пельменів готувати не вміють. Теж правда, хоча мама моя готувала добре. Але ж ти казав, що вона українка. Казав, правда, виросла в таборі і в часи, коли не було що готувати. Кулінарна суперечка відбувалася на широкому сидінні мікроавтобуса, який від Франківського вокзалу ввіз їх до Ясіні, місця пересадки та підйому у справжні гори. Степан наполіг на тому, щоб не брати лежви і черевики на місці, бо там може не бути вибору, а знайти їх у Києві. Ця завбачливість вилилася у додатковий вантаж – великий чохол та баул із твердим, як каміння взуттям. Уляна не дала себе умовити на цю сумнівну та небезпечну розвагу, і тому опікувалася лише сумкою із провізією та портфелем з ноутбуком. На форумах писали, що там, на горі, мережа ловиться цілком пристойно, а у деяких просунутих готелях є навіть Вай-фай. Сибірська кухня своєрідна, продовжував пояснювати Степан. Влітку дикороси, взимку морожена риба. Це те, що збирають місцеві діти, коли їх ловлять з гелікоптерів. Запам'ятала? Таке забудеш. До того ж, дикороси звучить як назва політичної партії. Він посміхнувся. Ні. Це усе-таки дикі рослини. Хоча дивно. Мають бути дікораси, бо російською ж «растінія» слово «дікораси» насмішило обох. А може це те, що їдять дикі росіяни, припустила Уляна? Дикі росіяни іще рибу морожену їдять. Якщо стругають, називається струганина. А якщо розбивають молотком – розколотка, це від «розколачувать». Мала мирно сопла, притулившись до маминого плеча. Це був бонус від раннього прибуття потягу на вокзал. І як ти таким здоровим виріс на цьому дикоросійському меню? Степан посміхнувся. Насправді, він не був аж надто великим, хіба у порівнянні з Уляною. Однак виглядав міцним і якимось твердим, не наче камень у річці. Можливо, через морську звичку ставити ноги широко і впевнено, та не поспішати із наступним кроком, поки не переконався у надійності попереднього. У Сибіру різні люди, багато українців. Батько мамі таку кулінарну виучку організував. Після табірних харчів, що вона мені за все життя жодного бутерброда з собою не дала. Усе тільки домашнє. А постачання в Сургуті було добрим, не те, що в Херсоні, коли я вчився. Я вже починаю комплексувати, обережно зауважила Уляна, яка за київським звичаєм частенько проведжала настуню до школи з сиром та ковбасою. Степан посміхнувся поблажливо. Якби ж тоді була така ковбаса? Тут вже ясені, з неповторною тутешньою вимовою рапортував водій, з'їжджаючи з дороги та паркуючись на укатаному сніговому майданчику. Поруч стояла трійця військових на вигляд вантажівок з будками замість кузовів. Поки розштовхали на стуню і витягли багаж, до мікроавтобуса підійшли водії вантажівок. Вони спілкувалися місцевою говіркою, рясно перемішаною з угорськими, словацькими та німецькими словами, а коли – цілими фразами. «Мо, дітвачці, у віходок тра!» «Перепрошую». — напружилася Уляна. — Ну, у віходок, підзуріти. — У туалет? — Та йо! Настуня не хотіла до туалету. Водії ж команду вантажитися, поки теж не давали. — Зажди крихту. — Ту файта з Києва ще мусить бути. Уляна зосередилася. — Файта з Києва. До них перед підйомом має приєднатися компанія, з якою разом Виненіли всюди хід. Значить, «Файта» – це компанія. Що ж, якщо мати час і натхнення, з місцевою говіркою цілком можна розібратися. Згори тим часом з'їхала вантажівка і почала випускати пасажирів. Уляна помітила, що її колеса обмотані ланцюгами. «Люби, а навіщо вони на колеса ланцюги понамотували?» Степан посміхнувся. Щоб по снігу їхати, без них не вигребешся. А туди що, по снігу треба їхати?» Степан твердою рукою обіняв її за плечі. «Шишарик – серйозна машина, не якийсь там паркетник. У нас в пустелі вони в піску гриблися так, що любо-дорого. А тут йому ще й ланцюги потрібні. Мені починає подобатися». «Шишарик – це назва машини?» – поцікавилася Уляна. «Газ», – пояснив Степан. «Газ-66. Повний привід. Автоматичне блокування обох диференціалів. Бензину жире, як гелікоптер». Тим часом з села на стоянку вибрався мікроавтобус і зупинився попід білбордом з новорічними вітаннями від президента. Водій опустив вікно, щоб оголосити колегам – що на заправці файної бензини залив. а з пасажирських дверей тим часом вивалився опецькувати підтоптаний дядько у курці з сумкою через голову і, витягши з кишені великого носовика, висякався так гучно, що, здається, чутно було на всю ясіню. За ним вийшла перегідрольна пенсіонерка у товстих окулярах. Ну а далі з'явилася цілком гірськолижного вигляду молода пара із хлопчиком років восьми. На стуні компанія буде, зауважила Уляна задоволено. Зачекай, може вони не в наш готель? У наш. Я все дізналася, як машину орендувала. Ну ти даєш. Степан завжди дивувався її організаційним здібностям. А насправді, що тут такого? Це чоловіки краще 100 кілометрів проїдуть, аніж щось запитають. А для жінок спілкування – цілком природній процес. Компанія тим часом вивантажувала речі, і у цій справі найбільше шуму і найменше користі було від опецького того дядька, який проте поводився як глава сімейства. Де наш транспорт – Голосно запитав він, коли попри цінні вказівки родині вдалося успішно завершити розвантаження. «Та йо! Он де вузик!» – махнув рукою водій. «Вузик!» – чомусь обурено повторив голова сімейства. «Вони називають це вузик. А між іншим вузик – це просто вантажівка. А тут я бачу зовсім не просту вантажівку. Тут я бачу пасажирську Модифікацію знаменитого шишарика радянського ГАЗ-66. І тобі буде компанія стиха пирснула Уляна. Подивимося, філософський зауважив Степан. Вони взялися за клумаки та разом з новоприбулими посунули до вказаного шофером вузика. Штурм вузької та незручної драбини до кузова став серйозним випробуванням для старшої частини великого сімейства. І якщо жінці вистачило допомоги хлопця, щоб вибратися на високий перший щабель, то голова родини своїми цінними вказівками та схильністю до непередбачуваних рухів надовго заблокував хід. Довелося вже й Степанові приєднатися до процесу, і всупереч несвідомому, але впертому шкідництву з боку старого, просто такий силоміць запхати його всередину». Далі чоловіки завантажили валізи, клумаки та чохли зі спорядженням, не розбираючи, де чи є. На місці буде видно. Ну, посадка найлегших у компанії жінок та дітей минула й зовсім гладко. Дякую, молодий чоловіче. Голова сімейства простягнув Степанові руку і гречно підвівся з сидіння, але тут таки завалився назад, бо машина рушила. Степан все ж таки зловив долоню старого та відрекомендувався. Георгій Олександрович у свою чергу відгукнувся той. Це мій син Анатолій з дружиною Світланою та сином, а моїм, відповідно, онуком Олексою. А це моя дружина. Наталя, посміхнулася жінка. Степан також відрекомендував своїх супутників. Вперше туди, запитав він вічливо. Ми так, підтвердив старий. «Толя зі Свєтою вже років п'ять їздять». «П'ять?» – розвернувся він до сина. «Так, а цього року взяли нас із собою». «Там гарно дуже», – пояснила Світлана, «але її фраза потонула».